O dia 1 de maio na história, 1829, nascia em Fortaleza o jornalista, político, advogado, cronista, romancista e dramaturgo José Martiniano de Alencar. Formado em Direito, ele deu os seus primeiros passos na literatura nos jornais Correio Mercantil e Diário do Rio de Janeiro. Em 1856, publicou o seu primeiro romance, Cinco Minutos. Depois escreveu A Viúvinha em 1857. Porém, foi com seu livro O Guarani, de 1857, que ele ficou conhecido. 1886. Uma série de protestos marcaram o dia 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. 1886 foi marcado por uma série de protestos de trabalhadores por todos os Estados Unidos. A principal reivindicação deles era a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Greves foram marcadas por todo o país. A adesão às manifestações em cidades como Nova York, Chicago e Milwaukee foi significativa. Para o fato não ser esquecido, em 1889, o Congresso Operário Internacional, reunido em Paris, decretou o dia 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. 1994. O mundo assistiu pela televisão um grave acidente que resultou na morte de um dos mais queridos ídolos do esporte brasileiro. Neste dia, morria Ayrton Senna da Silva, considerado um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história. Em seu terceiro GP da temporada, em San Marino, o brasileiro perdeu o controle da sua Williams na curva Tamburello. Chocou-se violentamente contra o muro de concreto e não resistiu aos ferimentos. Senna chegou a ser levado ao hospital, mas foi declarado oficialmente morto horas depois. Em seu carro, foi encontrada uma bandeira austríaco que, em caso de uma vitória, Sena planejava levantar em homenagem ao austríaco Roland Hatzemberger, morto um dia antes no mesmo circuito. Esses são os fatos que fizeram o dia 1 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia!